Pista 2. Nu altfel, trebuie să fi fost credința geților în nemurire. Cât despre locul unde se duc morții după credințele strămoșilor geți, Blaga nu bănuiește ca Pârvan că ar fi cerul. Nil închipuim mai curând ca un celălalt tărâm, așa cum acest motiv înflorește în unele basme de ale noastre. Celălalt tărâm este atestat la celți ca o altă regiune pe pământ. Cum getul era om de pădure, pădurea era pentru el o divinitate palpabilă, magic ocrotitoare, getul când intra în pădure se simțea intrând în divinitate, intrarea în celălalt tărâm va fi fost imaginată ca o intrare în munte, prin peșteri sau prin gur de plaiuri. Celălalt tărâm este țara fericirii, patria unei vieți potențate trăită în veșnică tinerețe. Rezultatul cercetării lui Blaga e schițarea unei fizionomii mai bogate a spiritualității getice. Este ea mai adevărată decât cea propusă de pârvan? Blaga e convins că da, întrucât metoda folosită pune o stabilă în chipuirii care aspire să refacă o situație arhaică și invită fantezia la un compromis înțelept între ipoteză și criteriu. Topografia stilistică poate fi într-adevăr fecundă, cu condiția desigur, ca analiza comparativă să se aplice asupra unui material bogat să fie o cercetare completă a mitologiilor în discuție. Nu știu dacă toate trăsăturile atribuite de blaga mitologiei getice sunt adevărate. Observ doar că ele sunt tot atâtea indicii sau condiții ale unei mari vocații creatoare. Orizont dezmărginit... Geometrism și stilizare foarte abstractă, participare magică activă la existență, antropomorfism, împlinire în post-existență. E circumscris astfel substratul fertil al culturii noastre, preocuparea propriu-zisă a autorului, apărută încă din anii cristalizării personalității și ilustrată atunci poematic, zamolxe sau ideologic cu informație sumară și cu neclarități de gândire și de exprimare, într-un articol a cărui idee a fost răstălmăcită în epocă, revolta fondului nostru nelatin. Cu mijloacele filozofului culturii, blaga reia tema. Încă o dată, e greu de spus dacă spiritul getic e mai exact definit de el decât fusese de către pârvan. Sigur e însă că blaga nu putea accepta ipoteza din getica și că trebuia să-i opună una care să corespundă ideii lui generale despre condiția de creator a omului și credinței în virtualitățile excepționale ale culturii noastre. Din sinteza spiritului getic cu cel latin a rezultat fondul nostru creator, pe care blaga îl numește Gheotean, stratul mumelor. O primă mare epocă de revelare a lui începe în secolul al XIII-lea și culminează sub Ștefan cel Mare. Cultura creată atunci arată măsura potențialului și poartă marca definitorie de sinteză între Orient și Occident. Stilul bizantin și cel gotic se îmbină într-o unitate organică și sublimă. Procesul atât de magnific început e brutal frânat de împrejurări excepțional de grave și lucrul e de plâns de blaga cu accente patetice. Vocația creatoare a unui popor nu poate fi însă anulată. O regăsim exemplar afirmată de pildă prin Cantemir, școala ardeleană, prin Eminescu, Sadoveanu, Titulescu și, în sfârșit, prin ceea ce realizează Revoluția Socialistă. Două lucruri uimesc în cazul lui Dimitrie Cantemir, rezistența la înstrăinare și întinderea operei. Mai mult de jumătate din viață el a trăit în afara hotarelor țării și totuși și-a păstrat până la urmă sufletul de moldovean, care nu l-a părăsit niciodată. Iar dacă nu uităm cât de agitată a fost existența prințului, opera lui atât de bogată și de variată, literară, filozofică, științifică, E de mirare cum de a putut fi realizată. Date fiind toate acestea, apariția spirituală a lui Dimitrie Cantemir rămâne aproape improbabilă. Mirarea lui Blaga e supremă admirativă și vizează ceva dincolo de personajul evocat. Rezistența la înstrăinare este a sufletului moldovean din Cantemir. Opera lui e o izbucnire irezistibilă a acestui fond. Cât privește profilul spiritual, Cantemir purta în sine patrimoniul de aur al spiritului bizantin, oareși care balast medieval fără îndoială, dar și atâtea gânduri ce devansează uneori chiar și luminismul. Așadar, o sinteză, ca și cultura promovată în aceeași epocă în Muntenia de Brâncoveanu, o cultură în care renașterea și bizantinismul, barocul și orientalismul, o împreună un minunat și rafinat amestec. Opera cea mai definitorie a lui Cantemir e pentru blaga imaginea de nedescrisă a științei sacrosancte, scrisă în latinește la 1700, tradusă și tipărită abia în 1928, sub titlul Metafizica. Ea dezvăluie un gânditor înzestrat cu eminente posibilități, capabil de subtilități de ultim rafinament, având însă și prejudecăți ale timpului medievale în ce privește cunoașterea. Cantemir e un filozof care, e preocupat de problema adevărului, își ia libertatea de a regândi totul. Disperă însă curând de precaritatea puterilor cognitive ale omului și se conformează ideii religioase că numai divinul e în posesie adevărului absolut, la care omul poate ajunge doar prin revelație. Ceea ce l-atrage pe blaga este tocmai prima mișcare a gândirii lui Cantemir. El pornește de la chinuri și îndoieli și biserica nu pare pentru el un suficient intermediu între om și adevăr. În această atitudine trebuie să vedem licența maximă ce și-o putea permite un gânditor în atmosfera gândirii ortodoxe a vremii. Cantemir e creator și filozof. Exact în măsura în care scapă de subtutela dogmei, mentalitatea medievală se resimte și în opera lui de filozof al naturii. În alte lucrări însă, istorice, etnografice, geografice, Cantemir se dovedește un spirit științific foarte avansat, care își întrece mult contemporanii. Așa în istoria pentru creșterea și descreșterea curții aliosmănești, străbătută de o concepție despre istorie foarte naintată, organicistă, care distinge faze definite și cu profil de lege. Așa în descripție o Moldavie concepută după criterii foarte moderne. Și la fel, în Cronicul vechimii a româno-moldovlahilor, datorită căruia trebuie socotit întâiul latinist sau, cel puțin, Inspiratorul de căpetenie al școalei latiniste. Pe scurt, Cantemir e figura intelectuală cea mai înaltă și mai complexă a literaturii noastre vechi, creatorul excepțional despre a cărui operă se poate spune că echivalează cu aceea unei întregi societăți literare și științifice. 150 de ani, înainte de întemeierea Academiei Române, Dimitrie Cantemir prefigurează prin opera și activitatea sa această academie, constituindu-se oarecum în întâiul ei reprezentant simbolic. El reprezintă o valoare în absolut. E genialul Cantemir. Blaga îl numește ca în titlul unui articol pe care îl consacrase în tinerețe. Patria, 4 octombrie 1923, Leibniz al nostru. O mare vocație filozofică descoperă blaga și în opera cărturarilor școliar de lene, micu și în Maior, care pun problema limbii române într-un spirit ce depășește filologicul. Conștiința mai veche a prototipului latin devine la ei punctul de plecare al unei construcții teoretice revelatoare pentru profilul spiritual al acestor gânditori. Prototipul îi se pare lui Klein eclipsat puțin, dar prezent în fundul cuvântului românesc. Salvarea substanței eclipsate a cuvântului românesc este ținta tuturor latiniștilor. Petru Maior caută să identifice originalul în însăși limba română și ajunge printr-o demonstrație teoretică riguroasă la ideea uluitoare că limba românească e mama limbei cei latinești. Latiniștii aplică așadar în studiul limbii, zice Blaga, o metodă filozofică, nu științifică, metoda fenomenelor originare, inaugurată de ghiote și preluată de mulți gânditori. E în afara discuției că nu e vorba de vreo influență, ci numai de afinități de structură spirituală între latiniști și modul de a vedea propriu multor filozofi. Nu e aceasta o dovadă că ei erau spirite adânci și constructive, constructive la blaga sinonim cu creator, că aveau profunde înclinări filozofice? Teoria lui Maior e o confirmare. Tipologic, ea e o inversiune copernicană și inversiunile copernicane sunt produse ale gândirii eminamente filozofice. Blaga nu ignoră greșelile, rătăcirile, ereziile reprezentanților școlii Ardelene, între care se așează evident și teoria lui Maior. Le explică însă dintr-o perspectivă care face toată originalitatea acestui excelent seu. În tot ce au întreprins latiniștii, este orizont și măreție. Pricina căderilor o vedem în primul rând într-o eroare de aplicație. Problematica atacată de ei a trebuit să îndure diformări fiindcă era prea puțin încăpătoare pentru energiile fabuloase puse în mișcare. Un duh filozofic de esență rară fusese deviat spre istoriografie și filologie. Și nu ignoră nici sensul patriotic al lor culturale, elogiat în câteva pagini dintre cele mai vibrante din câte a scris blaga. Nu s-a subliniat niciodată îndeajuns incendiul lăuntric al acelor oameni supuși unei supreme chemări. O întreagă împărăție a spiritului trebuia clădită la repezeală ca să se răscumpere secole pierdute. Cărțile erau pentru ei cărămis pentru zidirea lumii și ei se simțeau chemați să pună umărul la zidirea lumii românești. Cărțile, toate cărțile pământului, dacă ar fi fost cu putință, Trebuiau scrise, dar nu numai scrise, tot atât de necesară era și înșghebarea unui mediu, a unei atmosfere prielnice cărții și învățăturii. Identitatea de substanță cu potențialul creator al poporului, potențial ale cărui manifestări sunt de altfel în ultima analiză și adeziunea la destinele patriei îi definesc după Blaga și pe Eminescu, a vorbit despre Eminescu nu a vorbit despre spiritul românesc, scrie el, Sadoveanu, patriarhul pădurilor, oameni de pădure au fost pe vremuri, așa ni se spune, dacii. Oameni de pădure, purtând în stema seminției lor zimbrul, au fost apoi strămoșii noștri. Mihail Sadoveanu, prin toată opera sa literară, a plăcut o împărăție, nu a făcut decât să continue linia seculară până la înălțimile din urmă la care omenește se poate urca. Sau Titulescu, cea mai strălucită inteligență ce am întâlnit-o în viață, un fel de întrupare a inteligenței înțeleasă ca arhetip și care suferea de insomnie lângă destinele țării. În sfârșit, o manifestare de ample dimensiune a potențialului creator al poporului nostru o constituie pentru blaga, eforturile și izbânzile destinate să schimbe fața țării în anii Revoluției. Timpul istoric, fie lung, fie scurt, poate dobândi profil de epocă datorită realizărilor umane care îl umplu, îl circumscriu și îl delimitează.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 chiar dacă ordonarea lor în volum nu arată. Sunt toate elogii ale unor personalități sau epoci de creație din istoria noastră și, indirect, ale vocației creatoare a poporului român. Motivarea adâncă o oferă blaga însuși undeva. Cultura e veșnicia noastră revelată în timp. Prin ea participăm la marea creație cosmică. Suntem asemenea demiurgului. Suntem eterni. Cultura e rațiunea noastră de existență. Fondul ei generator, blaga îl credea păstrat mai întreg în sufletul rural și de aceea făcea solemn, în incinta Academiei, asemenea lui Rebreanu și Sadoveanu, elogiul satului românesc, un animul nostru înaintaș. Ce reprezintă satul elogiat de filozof? Nu o realitate social-istorică, desigur. O spune el însuși, declarând că n-a făcut vreodată cercetări sistematice cu privire la satul românesc și e de aceea fără sens să-i reproșăm că imaginea descrisă de el nu e conformă realității. Imaginea se sprijină pe reprezentările pe care le are copilul despre sat, spune Blaga. Dacă ele sunt într-adevăr proprii copilului trăitor în mediul rural, satul invocat de filozof e cel puțin o realitate psihologică. Lucrul e însă discutabil. Indiscutabilă e potrivirea dintre aceste reprezentări și structura spirituală a lui Blaga. Nu doar în sensul că sunt tocmai acelea pe care le-a putut avea numai un copil înzestrat cu sensibilitate metafizică. În mai mare măsură decât proiecția amintirii, satul românesc al lui Blaga e un spațiu ideal destinat să satisfacă aspirațiile lui cele mai adânci. Iată ce îl definește. Satul se integrează într-un destin cosmic, într-un mers de viață totalitar dincolo de al cărui orizont nu mai există nimic. La sat poți trăi experiența vie a lumii ca totalitate, adică o experiență muiată în perspective dincolo de imediat și de sensibil. Omul satului se găsește în supremă intimitate cu totalul. Faptele și întâmplările se prelungesc pentru omul de la sat într-o imaginație mitică permanent disponibilă. Or, mitul implică totdeauna semnificații liminare și prin aceasta o raportare la întregul unei lumi. Satul ia temporal etc. Toate aceste definiții sunt reductibile la două idei, a participării la existența cosmică și a salvării de sentimentul timpului, adică al devenirii și morții. Dar nu sunt ele tocmai aspirațiile fundamentale ale lui Blaga, obsesiile lui cele mai caracteristice? Toată poezia lui o dovedește. Satul e dar proiecția unei năzuințe, E mai mult o utopie decât o amintire idealizată. Nu numai în eseul de față, dar și în spațiul mioritic, și în poeme ca sufletul satului, satul minunilor. Ficțiunea propusă de blaga e în acord, în primul rând, cu nevoia lui adâncă de un asemenea spațiu. În ce raport se află ea cu realitatea, autorul recunoaște o suprapunere aproximativă. Despre satul românesc se poate în genere afirma, fără de vreo restricție esențială, că mai păstrează ca structură spirituală aspecte de natura acelora despre care vorbim. Îmi pot foarte bine închipui că până mai acum vreo sută și ceva de ani, satele românești să fi reprezentat de fapt pentru oamenii de toate vârstele, ceea ce ele astăzi mai reprezintă doar pentru copii. Sociologia și istoria nu confirmă. Și totuși, există o zonă în care ficțiunea și datul coincid. Dar ea trebuie căutată nu în planul vieții sociale, ci în cultura populară. O parte întinsă a poeziei folclorice afirmă o perspectivă asupra lumii, identică a celei atribuite de blaga omului de la sat. Poezia de viziune filozofică. Toate caracterizările ruralului citate mai sus se verifică prin confruntarea cu această poezie și sunt, deci, adevărate. Declarându-le false, sociologul și istoricul au și ei dreptate. Sunt într-adevăr false dacă le raportăm la realitatea socială și la modul de a-l gândi pe țăran social, nu filozofic. Pentru cine privește lucrurile dintr-o altă perspectivă, căutând rațiunile ultime ale vieții spirituale ca blaga, nu. A discuta viziunea asupra satului propusă de el înseamnă a recunoaște mai întâi această perspectivă ca posibilă, a nu confunda cu cea proprie omului de știință. Iar acceptarea sau respingerea e în funcție de admiterea sau nu a perspectivei lui și de răspunsul la întrebarea, este într-adevăr definitorie pentru țăran poezia de viziune filozofică creată de el? Existența ei dovedește, am spune noi, mai degrabă că și între creatorii anonimi sunt poeți cu sensibilitate metafizică, decât că această sensibilitate e semnul distinctiv al ruralului. Generalizarea la care procedează blaga e însă explicabilă. El prețuiește superlativ acest fel de poezie și e, apoi, încredințat că marea vocație creatoare înseamnă nevoia și capacitatea de a construi ficțiuni care implică percepția lumii ca totalitate. Blaga reține așadar din folclor zona în care își regăsește propria sensibilitate și care îi confirmă ideea despre potențialul creator al poporului nostru, despre raportul dintre acesta și individualitățile creatoare și face din ea fundamentul și argumentul unei imagine a satului, subiectivă în punctul de plecare, dar obiectivă în măsura în care satul cultural o susține. Acest acord real îl îndreptățește să declare sufletul,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 Zona folclorică amintită, expresia cea mai înaltă a vocației creatoare a poporului, este, după blaga, temeiul firesc și generos, recitiți de exemplu legenda poetizată Soarele și Luna și veți găsi viziuni prin nimic inferioare celor mai admirate din marile poeme ale omenirii, de la Divina Comedie până la Faust, ale creației noastre culte. Nu folclorism sămănătorist, nu imitare programatică a culturii populare, ci comunicare cu centrul ei generator, rodnic ca stratul mumelor și prelungirea creațiilor ei reprezentative. Împrejurări nefavorabile ale vieții istorice au făcut ca multe dintre acestea să rămână doar schițate. Un mit cosmogonic, de pildă, e cuprins în germene în legendele despre fârtate și nefârtate. Fondul lor e bogomolic, însă dualismul caracteristic acestei erezie e atenuat. Fârtate și nefârtate, reprezentând principii diametral opuse, binele și răul, apar ca frați, conlucrând, deși rivali la facerea lumii. Lucrurile și situațiile de la origini sunt văzute ca de un țăran mucalit. Dar un gânditor care ar fi pornit de la atar premize ar fi găsit în asemenea erezuri un suficient substrat pentru alcătuirea unei metafizici cu totul aparte în peisajul spiritual al sud-estului european. El ar fi putut începe prin a se întreba dacă cei doi frați n-au avut și un părinte. Acest părinte, născând din sine binele și răul, nu putea să fie însuși decât o substanță cu două atribute diametral opuse. Părintele a trebuit să fie, prin natura sa, atât divin cât și demonic. Ar fi fost acesta nucleul unei viziuni cosmogonice originale, comparabilă cu doctrina lui Cuzanus, cu care legendele sunt contemporane. Dar, oftează blaga, pentru noi din foarte multe pricini, în acest secol depărtat nu bătea încă ceasul gândirii, care să fi luat în răspăr gândirea conformistă impusă de biserică. Tot în gândirea țărănească și-ar fi putut avea originea și un alt sistem filozofic. O legendă ne spune că, la început, când a făcut Dumnezeu cerul și pământul, s-a brodit de a făcut pământul mai mare decât cerul și nu încăpea pământul sub cortul cerului. Neștiind cum să dreagă lucrurile, cere sfat la arici. Ingeniozității acestuia... De ce nu mi-a dat putere multă să strâng pământul în labe până să o încreții? Ei se datorează apariția munților și văilor. E implicată aici nu numai o depășire a cosmogoniei biblice, dar și un sens mai grav care contrazice temeinic dogma despre atotputernicia și atot știința lui Dumnezeu. Pornind de aici și având în sprijin experiența vieții rezultatele gândirii filozofice și științifice, un gânditor, eventual un discipol al lui Gheorghe Lazar, marele dascăl iluminist, ar fi putut construi o metafizică mai amplă, mai puțin naivă, mai raționalist susținută, dar tot atât de neconformistă în raport cu dogmele ortodoxiei. Iată posibil a ei teză. Să admitem că în lume lucrează un spirit divin. În alcătuirea lumii observăm multă rațiune, dar și atâtea întocmire absurde, încât nu e greu să atribuim acestui fond al existenței a tot puternice și a tot știință. Istoria vieții pe pământ arată apoi o mulțime de forme care, din când în când, par a ieșua. S-ar spune că spiritul lumii se căznește, se frământă, încearcă, își părăsește proiectele, înaintează treptat dibuind de multe ori ca un orb care dispune de unele elemente de orientare, dar care e lipsit de vederea clară, solară. În comparație cu el, noi oamenii avem o anumită inteligență de larg orizont care sondează tainele existenței și care ne îngăduie să vedem absurdul care se furișează în atâtea alcătuiri ale lumii. Poate că Dumnezeu este marele orb care așteaptă ca noi să-L ducem de mână, Întrucât noi avem vederea solară pe care el nu o are." Din alte legende folclorice românești s-ar fi putut dezvolta într-o vreme când, în Europa, prin ereticii Giordano Bruno și Spinoza, suna ceasul mare al panteismului, o doctrină metafizică având drept nucleu o variantă originală a mitului cristologic. Tot așa... În atmosfera școlii ardelene, de preocupare lingvistică din perspectivă filozofică, s-ar fi putut articula de câte un gânditor mai speculativ un mit amplu despre cuvintele originare, acelea prin care s-a făcut lumea și ale căror urme se mai găsesc în fiecare limbă. În căutarea lor, definitorie pentru poeți, e o secretă năzuință de răzvrătire a omului. Ceea ce l interesează pe Blaga în astfel de legende folclorice este, prin urmare, desacralizarea miturilor biblice de către gândirea populară, atitudinea liberă eretică a acesteia față de religie, punct de plecare fertil al unei filozofii care să redea omului demnitatea refuzată de biserică. În asemenea eresuri care înseamnă o abatere de la doctrina bisericească, el identifică schițate metafizicile pe care le-ar fi putut gândi poporul românesc. Sunt ele într-adevăr posibile pentru gândirea populară? Greu de spus. Sigur, este însă că miturile în jurul cărora ar fi putut crește sunt mai mult creații ale lui Blaga, dezvoltări semnificative pentru spiritul său ale unor elemente existente e drept în legendele folclorice. Le regăsim de altfel în teatrul lui Mitul despre Marele Orb din Zamolxe, cel despre Isus Pământul în tulburarea apelor, concepția despre un substrat dual al lumii în meșterul Manole, sau, în lirică, Mitul despre cuvintele originare în poeții, tristețe metafizică, etc., identificându-le, cel puțin ca virtuale, în folclor, Blaga le oferă în izvoade ca tot atâtea doveze ale vocației creatoare de filozofie a poporului nostru și ca argumente pentru ideea că această vocație nu poate fi anulată nici de apăsarea sufocantă a religiei, nici de condițiile social-istorice ostile creației. Apărător acii, al dreptului la creația spirituală împotriva dogmelor bisericești, autorul izvoadelor e în alte texte ale volumului, apărător al lui împotriva unor filozofi care îl limitează sau îl neagă. Cantianismul, neopozitivismul, existențialismul. Adversar ireductibil al pozitivismului, în variante mai vechi ori mai noi, a fost blaga pe tot parcursul activității sale, de la primul eseu din Pietre pentru Templul meu și până la Experimentul și Spiritul Matematic. Se poate spune că nicio altă doctrină sau orientare filozofică n-a fost atât de insistent atacată de el. Filozofia lui Kant a fost însă obiectul unui interes excepțional. Acceptat cu entuziasm în unele teze, corectat în altele ca insuficient, Kant a fost pentru blaga un reper fundamental. Delimitarea de el într-o anume privință e totuși deosebit de fermă și mai semnificativă chiar decât similitudinile. Kant este în epoca modernă marele obstacol în calea construcțiilor metafizice speculative, denunțate ca false în principiul lor, ca gratuite și inevitabile femere, întrucât nu se întemeiază pe experiență. Kant examinează așadar metafizica cu criteriile teoriei cunoașterii și arată inconsistența. Pentru blaga, ea nu este un mod de cunoaștere, ci o formă de creație. Această deosebire de perspectivă rezumă diferența enormă dintre Kant și blaga ca filozofi, care interzice orice încercare de reducere a unuia la celălalt. Unul întreprinde examenul lucid al cunoașterii, celălalt justificarea cu orice preț a creației criteriile de judecate ale lui Blaga vor fi cu necesitate altele